Шлях справжнього кохання. Нечасний Джизаль брів через сірий агріонт із фехтувальними килинками в руках. Позіхав, спотикався і бурчав, досі знесилений після вчорашньої пробіжки, яка, здавалося, ніколи не скінчиться. Поки він плентався на свій щоденний курс знущань під керівництвом лорд-маршала Варуза, на вулицях не було ні душі. Окрім випадкового щебету якоїсь ранньої пташки десь на даху і втомленого, вимушеного шаркання його чубіт, повсюду панувала безгомінь. Усі навколо спали. Так і мало бути в таку рань, а він тим паче заслужив на сон. Джезаль потягнув свої зболені ноги крізь арку до тунелю. Сонце ледь-ледь викутилося на обрій, і внутрішній двір попереду потопав у густих тінях. Вирвившись у раннішню сутінь, він розглядив варуза, котрий уже чекав на нього, сидячи за столом. От дідько. Він сподівався хоч раз прийти першим. Цей старий виродок взагалі колись спить? "Лорд Маршал", вигукнув Джезаль, переходячи на млявий біг. "Ні, не сьогодні". По спині Джезаля забігали мурашки. Цей голос не належав його вчителю з фехтування, але був він до болю знайомий. Цього ранку маршал Вару зайнятий важливішими справами. У темряві за столом сидів і усміхався своєю бридкою щербатою усмішкою інквізитер Глокта. Джезаля пересмикнула від огиди. Це було аж ніяк не те, що хотілося б бачити з самого ранку. Він сповільнив ходу і неохоче підійшов до столу. «Ти безумовно зрадієш, коли дізнаєшся, що сьогодні не буде ні пробіжки, «Ні плавання, ні балансування на колоді, не вправ з важкою палицею», – сказав Каліка. «Тобі навіть це не знадобиться», – Гуктов казав палицею на джизалові клинки для фехтування. «Ми просто трохи побалакуємо. От і все». Думка про п'ять годин знущання з ворозом раптом здалася дуже привабливою. Але джизаль не збирався виявляти своє незадоволення. Він із лунким брязкотом кинув клинки на стіл – і тупо опустився на інший стілець в той час, як Глокта розглядав його із сутіні. Джезель хотів було поглядом у відповідь довести свою вищість, але ця спроба виявилася невдалою. Він кілька секунд споглядав його змучене обличчя, його беззубу посмішку, його запалі гарячково виблискуючи очі, а тоді враз зацікавився стільницею. «Отже, скажи мені, капітане, чому ти зайнявся фехтуванням?» Гра, значить. Закрита партія у карти між двома гравцями. І все, що буде сказано, звичайно, дійде до варуза. залю треба грати обережно і не світити свої карти, і бути на поготові. «За для власної честі, за для честі моєї сім'ї, за для честі мого короля», – холодно відповів він. Нехай Каліка спробує знайти, до чого причепитися у такій відповіді. «О, виходить, ти страждаєш на благо свого народу». «Який зразковий громадянин, яка самовідданість, який взірець для всіх нас!» Голок та перхнув. «Я прошу тебе, якщо вже брешеш, то принаймні вибирай брехню, яку сам віриш. Така відповідь образа для нас обох». Як сміє цей беззубий стариган говорити з ним таким тоном? Ноги Джазаля сіпнулись, він уже хотів було відвестись і піти, наплювавши на варуза і його потворного лакея. Але коли він уперся в підлокітники крісла, щоб встати, його очі зустрілись з очима каліки. Глокто всміхався до нього глузливою посмішкою. Піти, що означало здатися. А і справді, чому він зайнявся фехтуванням? Мій батько хотів, щоб я фехтував. Так-так, моє серце розривається від співчуття. Вірний син, пов'язаний глибоким почуттям обов'язку – Змушений реалізовувати мрії свого батька. Ця байка стара як світ. Вона наче те старе зручне крісло, в якому ми всі любимо сидіти. Кажи їм те, що вони хочуть чути, так? Ця відповідь вже краще, але вона така ж далека від істини, як і попередня. То, може, ви й самі відповісте? Гризнувся роздратований Джизаль. Якщо так багато про це знаєте? Гаразд, я відповім. «Чоловіки не фіхтують заради короля, заради своїх сімей, чи випереджу тебе задля того, щоб бути у добрій фізичній формі. Вони фіхтують заради визнання, заради слави. Вони фіхтують заради власного успіху. Вони фіхтують заради себе. Чи мені про це не знати?» «Чи вам про це не знати?» – Джезаль пирхнув. «Не схоже, щоб у вашому випадку із цього щось путнє вийшло». Він враз пошкодував просказане, клятий язик уже не вперше втягував його у вхалепу. Проте глокта лише вкотре розплився в вигідній посмішці. «Виходило доволі путні, поки я не потрапив у в'язницю імператора. А яке твоє виправдання, брехуне?» Джезалю не подобалось, куди поверталася ця розмова. Він надто звик до легких виграшів за картяним столом і слабких гравців. Його навички притупилися. Краще спасувати, поки він не вивчив свого суперника. Він міцно зціпив зуби і промовчав. «Звісно, щоб перемогти у турнірі, треба важко працювати. Бачив би ти, як старався наш спільний знайомий Колем Вест. Він місяцями надривався і намотував кола, поки всі решта з нього кипкували. Дурний вихватько простолюдин намагався змагатись з вищими за себе». Ось як ми про нього думали. Він плутався у стійках, спотикався на колоді, щоразу щоденно виставляючи себе дурнем. Але поглянь на нього зараз, глокто стукнув пальцем по своїй палиці. І поглянь на мене. Схоже, він сміявся останніми, еш, капітане? Ось чого можна досягнути, якщо трохи піднатужитись. У тебе вдвічі більше хистой, у тебе добра кров. Тобі б не довелося й так близько стільки працювати. Але ти взагалі відмовляєшся працювати. Джезаль не збирався пропускати це повз вуха. Відмовляюсь працювати? Хіба я не проходжу кожного дня через ці тортури? Тортури? різко перепитав локта. Джезаль запізно усвідомив, що слова він підібрав украй невдале. Ну, промимрив він, я мав на увазі, я добре знаюся як на фехтуванні, так і на тортурах. Повір моєму слову. Страшна посмішка інквізитора ще поширшила. «Це дві абсолютно різні речі!» е -е, – протянув Джизаль, котрий усе ще не цілком отямився. «У тебе є прагнення і є можливість їх реалізувати. Потрібне лише незначне зусилля. Кілька місяців плідної роботи і тобі, можливо, більше ніколи не доведеться напружуватись, якщо це те, чого ти прагнеш. Кілька коротких місяців і по всьому». Глокта торкнувся язиком своїх порожніх ясен. «Якщо, звичайно, обійдеться без нещасних випадків, тобі дається винятковий шанс. На твоєму місці я би ним скористався, але хто знає, може ти не тільки брехуна й дурень». «Я не дурень», – сказав Джизаль холодно. «Це все, що він міг зробити». Глокта зійняв брову, а тоді скривився, коли, зпершись, на палацю почав повільно підводитися. Можеш все кинути, якщо хочеш. Будеш до кінця днів тільки сидіти, пити і версти дурниці з рештою молодших офіцерів. Є чимало людей, які були б дуже навіть ради отак жити. Чимало людей, які не мають такого шансу, який є у тебе. Будь ласка, вперед. Лорд-маршал Варус буде розчарований, і майор Вест, і твій батько, і так далі. Але, прошу, повір. І він нахилився, все ще сміхаючись своєю страхітною усмішкою. «Що мені особисто на це начхати? На все добре, капітане Лютар!» І Глокта пошкотильгав до арки. Після цієї аж ніяк неприємної бесіди Джизель несподівано збагнув, що має кілька годин вільного часу, але був не в настрої, щоб ними насолоджуватись. Він тинявся безлюдними вулицями, площами і садами Агріонта, похмуро обдумуючи слова каліки, проклинаючи Глокту, але не в змозі забути розмову. Джизель прокручував її знову і знову, обсмоктуючи кожну репліку і постійно вигадуючи нові варіанти відповідей. Як шкода, що вони не спали йому на думку одразу. «О, капітане Лютар!» Джизель здригнувся і звів очі. Під деревом на росяній траві сидів і всміхався, тримаючи в руці надкушене яблуко незнайомець. «Як на мене, світанок – ідеальний час для прогулянок», Навколо тихо та спокійно, ніде нема ні душі. Це вам не криклива хаотичність вечора, шум, гам, комашина метушня людей. Хіба можна зосередитись серед такого безумства? Тепер я бачу, що ви розділяєте мою думку, як приємно. Він з хрумкотом відкусив добрячий шматок яблука. Ми знайомі. О, ні, ні, відказав незнайомець, підводячись на ноги і обтрушуючи штани. Ще ні. Мене звуть Сульфор, Юру Справді. «І що привело вас в Агріон?» «Я, так би мовити, прибув сюди з дипломатичною місією». Джизаль придивився до нього, намагаючись вгадати, звідки він родом. «З місією від Кіля?» «Від мого господаря, звичайно», – відповів Сульфур, що ніяк не допомогло Джизалю. Він помітив, що очі посла різного кольору. Неприємна і видворотна ознака, подумалася Джизаль. «А хто ваш господар?» «Дуже мудрий і могутній чоловік», – він догриз яблуко, божбурив качан у кущі і витер руки об сорочку. «Бачу, ви фехтували?» – Джезаль поглянув на свої клинки. «Так», – відказав він і раптом усвідомив, що нарешті все для себе вирішив. Але це було востаннє. «Я вирішив покинути фехтування». «О, мій любий, ні!» – дивокуватий чоловік схопив Джезаля за плече. «Ви ні в якому разі не повинні цього робити». «Що?» «Ні-ні, мій господар би вжахнувся, якби дізнався. Вжахнувся би. Справи не тільки в фехтуванні. Це можливість здобути визнання публіки, розумієте? Зрештою, так чи інак, а публіка все і вирішує. Яке може бути дворянство без простолюду?» «Ніякого. Він усе вирішує. Що?» Джазаль поглядав на парк, сподіваючись знайти вартового, щоб повідомити його про небезпечного безумця, котрий вештається вулицями Агріонта. «Ні, ви не повинні кидати фехтування. Не хочу про це навіть чути. Ні, і все. Я певен, що ви зрештою продовжите займатися. Ви повинні!» Джезаль вивільнив своє плече з-під руки Сульфура. «А хто ви такий?» «Сульфур. Йору Сульфур, до ваших послуг. Побачимося на турнірі, капітане, якщо не раніше». І він пішов геть, помахавши рукою через плече. Джезаль провів його поглядом, роззявивши рота. Дідько. Вигукнув він, жбурляючи клинки у траву. Складалося враження, що сьогодні всі хотіли долучитися до його справ, навіть божевільні незнайомці у парку. Вирішивши, що вже не надто рано, Джезаль пішов відвідати майора Веста. Від нього завжди можна було очікувати розуміння, крім того, Джезаль сподівався, що йому вдасться переконати свого друга повідомити погані новини лорд-маршалові Ворозу. Цього спектаклю він по можливості бажав уникнути. Він постукав у двері і зачекав, а тоді постукав іще раз. Двері вчинились. Капітан Лютар! Яка майже нестерпна честь!» «Арді!» – затнувся Джезаль, дещо здивований її присутністю тут. «Ради тебе знову бачити?» Він вперше сказав все щиро. Вона була цікавою, ось що. Було щось незвичне та приємне у тому, що слова жінки викликали у нього жваву зацікавленість. Крім того, вона, безумовно, була гарненькою – і з кожним днем все краще і краще. Звісно, між ними не могло бути нічого такого, адже Вест був його другом і все таке, але милуватися нею ніхто ж не забороняв. Е, твій брат вдома? Вона недбало плюхнулась на лаву під стіною, випростовувавши одну ногу, а на її обличчі проглядалося неабияке роздратування. Він не тут, кудись пішов, постійно зайнятий, надто зайнятий, щоб приділити мені хвильку уваги. Її щоки зарум'янилися. Погляд Джезеля зупинився на графіні. Пробки немає, як і доброї половини вина. «Ти п'яна?» «Трохи». Вона глянула на напівпорожній келах поряд зі своїм ліктем, Але, якщо чесно, то мені просто нудно. «Ще навіть немає десятої. А хіба мені не може бути нудно до десятої? Ти розумієш, що я маю на увазі». «Залиш повчання моєму братові. Він цього більше потребує. Краще випий!» Вона тицнула на пляшку. «А дає, кілька ковтків тобі не завадить!» Тут вона була права. Він налив собі вина і всівся на стілець навпроти Арді, поки вона сп'яніло розглядала його з-під напівзакритих повік. Вона взяла зі столу свій келих. Поряд із ним обкладинкою вниз лежала товста книга. «Як книжка?» – запитав Джизель. «Як книжка?» «Кажуть, що падіння майстра-творця у трьох томах – це справжня історична класика, а насправді нудне сміття!» Вона глузливо пирхнула. «Купа мудрих магів, суворих лицарів з могутніми мечами і леді з ще могутнішими грудьми. Трохи магії, трохи жорстокості, трохи романтики. Гімня на гімно!» Вона скинула книжку зі столу, і та, зашелестівши сторінками, полетіла на килим. «Має ж бути щось, чим можна було б себе зайняти!» Справді, є ідеї? Ну, мої кузини проводять багато часу за вишиванням. Не горди хуйні. <кій> протягнув Джезаль, усміхаючись. тепер її лайка здавалася йому далеко не такою образливою, як під час їхньої першої зустрічі. А що ти робила вдома в Англії? О, вдома, вона відкинула голову на спинку лави. Мені там було нудно. «Я могла дочекатись, поки прибуду сюди, у самісінький центр подій, а тепер не можу дочекатися, коли повернуся назад. Вийду заміж за якогось фермера. Народжу йому з десяток дітлахів, принаймні так буде з ким поговорити». Вона заплющила очі і зітхнула. «Але колим цього не дозволить. Він почувається відповідальним за мене, адже наш батько вже помер. На його думку, повертатися ризиковано. Він переймається, щоб мене не вбили північани». Але цим його почуття відповідальності її обмежується. І сюди аж ніяк не входить, наприклад, хоч би хвилин не перебування у моєму товаристві. Тож, здається, мені я застрягла тут серед вашого кодла пихатих снобів. Джезаль незручно засовувався на стільці. Ну, він якось справляється. О, так. вирихнула Арді. Колем вест хлопець хоч куди. Виграв турнір, знаєш. Першим пустився крізь пролом під час облоги Ульріоку Егеш. Звичайно, кров від цього не поблакитніє, тож одним із вас йому не стати. Втім, як для простолюдина, він хлопець непоганий. Шкода, що сестра у нього така шелихвістка, надто вже розумна. «Ще й кажуть, п'є!» – прошепотіла вона. «Не знає свого місця. Ганьба, а не сестра. Краще її просто уникати». Вона знову зітхнула. «Так...» Чим швидше я повернуся додому, тим щасливішим будуть усі навколо. Я не буду щасливішим. Чорт невже він сказав це вголос. Арді неприємно розсміялася. Що ж це напрочуд шляхетно з твого боку? До речі, а чого ти не на фектуванні? Маршал Варус був сьогодні зайнятий. Він на мить затнувся. Насправді моїм вчителем з фектування цього ранку був твій друг Занд Данглокта. Справді? І що цікавого він сказав? Багато чого. Він назвав мене дурним. Нічого собі. Джезаль спохмурнів. Ага, чесно кажучи, мені настільки ж набридло фехтувати, наскільки тобі читати ту книжку. Про це я хотів поговорити із твоїм братом. Я вирішив покинути фехтування. Гарді вибухнула сміхом. Риготала, аж давилася. Все її тіло здригалося, вино виплеснулося з скелиха і розлилося по підлозі. А що тут смішного? Зажадав знати він. «Просто...» вона змахнула з очей сльози. «Я побилася об заклати з Коломом. Він був певен, що ти протримаєшся до кінця. А я тепер збагатилася на десять марок». «Я не впевнений, що мене радує бути предметом вашого закладу», – різко відказав Джизель. «А я не впевнений, що мене це обходить». «Це серйозна справа». «Чорта з два!» – зірвалася вона. «Для мого брата це була серйозна справа, бо він був змушений нею займатися». Ніхто тебе навіть не помічає, якщо в твоєму імені немає приставки дан. І кому, як не мені, про це не знати? Ти єдиний, хто приділив мені увагу, відколи я сюди прибула. Та й то тільки тому, що тебе змусив колем. У мене доволі мало грошей і ні краплини блакитної крові. А отже, для таких, як ти, я пусте місце. Чоловіки мене не помічають, а жінки обходять стороною. У мене тут немає нічого. Нічого і нікого. І ти вважаєш, що у тебе важке життя. Я тебе прошу. «Може, мені би зайнятися фехтуванням?» – із гіркотою сказала вона. «Запитай лорд-маршалла, чи не взяв би він ще одного учня, добре? Тоді мені хоч буде з ким поговорити!» Джазаль закліпав. «Це вже не було цікаво. Це вже було грубо. Зачекай, ти навіть не уявляєш, як це...» «Ой, та перестань нити. Скільки тобі рочків? П'ять? Може, ти дитинку знову захотів мамусіної оциці?» Він не вірив своїм вухам. «Як вона сміє!» «Моя мати померла», – сказав він. Га, Тепер вона має відчути себе винною і вибачитись. Але де там?» «Померла? Ну і добре, їй принаймні не треба слухати твоє кляти скиглення. Ви розбещені, багати хлопчиків, всі на один копил. Вам дають усе, що заманеться, а ви здіймаєте істерику, бо треба раз зігнутися. Ви жалюгідні. Мені від вас, блять, аж нудить!» Джезаль витріщився. Його обличчя горіло і пекло, так ніби йому дали ляпаса. І краще було б, якби це був ляпас. З ним ще ніколи у житті так не говорили. Ніколи. Це було гірше, ніж розмова з локтою. Значно гірше. І значно неочікуваніше. Джезаль збагнув, що досі стоїть з роззявленим ротом. Він різко закрив рот, зціпив зуби, брязкнув келихом по столу і підвівся, щоб піти геть. Капітан саме повернувся до дверей, коли вони раптом відчинилися, і вони з майором Вестом втупилися одне в одного. Джезаль казав Вест, який спочатку виглядав просто здивованим, але коли помітив свою сестру, що розкинулась на лаві, здивування доповнило підозра. «Що ти тут робиш?» «Ем... Насправді я прийшов поговорити з тобою». «Невже?» «Так, але це може зачекати. У мене ще є важливіша справи». І Джизаль проштовхнувся по свого товариша у коридор. «Що тут діється?» – почув він слова Веста, виходячи з кімнати. «Ти що, п'яна?» Людь Джизаля з кожним кроком росла і росла, аж поки не почала його душити. Його образили. Жорстоко і незаслужено образили. Стискаючи й розтискаючи кулаки, він зупинився посеред коридору, тремтячи від гніву, форкаючи носом так, наче щойно пробіг десять миль. Та ще й жінка! Жінка! Крім того, ще й клята простолюдинка! Да як вона посміла! Він гайнував на неї свій час, сміявся з її жартів, вважав її привабливою, Така увага мала би бути їй за честь. Йована сука! Видихнув він собі під ніс. Джазаль був не проти повернутися і сказати їй це в обличчя, але було вже запізно. Він озирнувся, шукаючи, що можна вдарити. Як відплатити їй? Як? І тут його осяяло. Довести їй, що вона помиляється. Так, справді. Довести їй і тому покаліченому виродку глокті, що вони неправі. Він покаже їм, як вміє трудитись. Покаже, що він не дурень, не брехун і не мамин-мазунчик. більше Джизель про це думав, то більше бачив у цьому сенсу. Він виграє клятий турнір, от що. Це швидко зітре усмішечки з їхніх облич. Джизель жваво рушив коридором, а в його грудях почало зароджуватися нове, досі незнайоме відчуття. Відчуття мети. Так, саме це. Можливо, ще й не надто пізно для пробіжки.